Sko, ég stóð vörð við byrðagemsluna og þeir sem þar eru leggja í vana sinna króta á vegginn þar sem þeim býr í brjósti þá stundina. Annarkvort gerðu þeir uppdrátt af því sem þeim var hugleiknast á kvenlíkamanum eða páriðu lítið ljóð. Nú ég hef nú aldrei andri ykkur verið svo út úr leiðindum skrifaði ég mitt verðulega nafn á vegginn. En svo illa vildi til að það lendu undirsetningunni svo rætir undirlið þjálfu er tilbera snakkur. Og haldið ekki að undirlið þjálfa gerpið hafi óðara kært þetta því hann kekk í á mér en svo blóðhundur með glendan kjaftin sjaldan er einbáran stöku. Því að svo óheppilega vildi til að fyrir ofan mitt óflekkaða nafn stóðu enn fremur þessa sakleysislegu ljóðlínur sem sínilega voru stefu langri drápu, enginn ganar út í fyrir offísera og kongalið. Og til þess að kóróna óhefni mína vildu svo raunalega til að þetta skýrði innmitt ári 1912 þegar við áttum að flækjast til Serbíu út af ræðismannsfýblunu honum Prochaska. Þeir sendum við óðara fyrir landsifréttin í Að Að minnstakosti 15 sinnum ljósmynduðu þessi náungar frá herréttinum byrðagemslu veginn ásamt áletrununum og undiskrift minni Til þess að rannsaka rýttönd mína leti þeim með skrifa tíu sinnum enginn ganar út í stríð fyrir officer og kongalíð og fimmtansinnum var ég að skrifa fyrir þá srætur undilið því alveg er og loks kom rýttönda sérfræðingur frá fjarlægu landu og rannsakaði málskjölinn, hann vissi ekki sittur júkandi ráð og að lokum voru málskjölinn send til vínarborgar Þar kom upp úr durnum sem ég raunar alltaf hafði vitað að það var ekki mín rýtönd á nefndum aðtúasendum. Hins vegar hafði ég skrifa nafni mitt sjálfur en það aldrei neita því. Ég var dæmdur í sex vikna varðhald af því að ég hafði skrifa nafni mið meðan ég stóð vörð. Það stóð nefnileg fórsendum dómsins að ég gæti ekki verið á verði meðan ég skrifaði nafni mið. Þær fengu það laglega á sem sæði Liðjálvin himin lífandi. þessu geta menn séð að svona þorparar er ekki láttin leika lausbeislalaðið. Ef ég hefði verið dómari í landsyfirréttinum hefði ég skelt áður 6 árum í stað 6 vikgna. Virði er ekki svona grimmur, sáiði sjálfboðalífin. Hugsið heldur um það hvernig þeir fer fyrir yður. En þessi stemst minnast að umsjónarmaðurinn tilkynntuður að þær eruðu kærður fyrir herra Þess hættar helgi aðtöfna ættu þér að búa yfir vel undir og huglegða hvernig stundum getur farið fyrir liðhjálfum. Hvað eru þér annars í samanburði við alheimin? Ef þér gerðiðu ljóstas í úr reikistjarna sem er næst okkur er 275.000 sinnum fjarlægari þessum fangavagni en sólin. Ef þér væru sjálfu reikistjarna, eitthvað staðar upp á himins bláum boga, væru þér svo lítill að þér eru þið ekki sjáanlegur hjá fyrir besta stjörnukíki. Það er ekki hægt að gera sér grein fyrir því, hversu lítil fjöllegur þér erfið í alheiminum. Það fyrir enginn að taka svo leiðist til greina. Já, fyrst svo er, sagði Sveik, getu liðhjálfin verið alls órættir við kæruna og hvernig sem allt veldur getur hann verið rólegur og þarf ekki að æsa sig á óþörfu því að allar æsinga spilla helsunni og á stilljardatímum er allt undir því komið að menn séu hraustir. En ef verði tekin fastur herra lið þjálfi, kjaldsveika áfram og brosti rjóma brosi, megið er ekki láta það áuður fáhaldur verðið þér að taka því sem að höndum ber með heimsbyggilegri ró. Einu sinni þekkti ég Kola Kaupmann sem satt inn á samt mér í Prag fyrir Föðurlandsvík Þessi maður hétt franti seg og setna hefur hann sennilega verið tekinn að lífi fyrir þessa smávægjulegu yfirsjón. Þegar hann var spurðu við yfirheysluna hvort hann hefði nokkuð við bókuninu að aftuga sagðan hvort sem það hefur nú verið eins og það var eða var ekki á einhvernhátt hefur það verið og aldrei hefur það verið þannig að það væri ekki á einhvernhátt. Fyrir þetta varan hann látin í myrkvastofu og fjekk ekkert að borðið að drekka í tvo daga En sömu setninguna endur tók var leittur aftur til yfirhyslu og að vafalaust hefur nú verið andlátsorðans í kálkanum. Um þessar mundir eru margir hengdir eða skotni, sagði maður og varðleginu. Nýlega lasi að Kútur Rúa herrmaður hefði verið skotin í móttól að því að hann varði reyður við höfusmanni sem hafi höggvið drenginans með sverði en drengurinn satt á handleg konu Kudrúa sem hafði komið til að kverði og allstæðar er berið að taka stjórnmálamenn fasta, þeir skuðu nýlega rítstjóra nokkurn í Mórafa og sveitarfóringi nokkar sæðið að hini rítstjóratnir hættu eftir að fara sömu ferðina. Allt hefur sín takmörk, sagði sjálfbóðalíðin með tvíræðu bróðið. Þar hafið er á rétta standa, sagði Liðhjálfinn. Svo leiði þessi rítstjórar eiga fyrir því. Þeir æsa fólkið. Fyrir tveim árum var rítstjóri einn í minnisveitt og hann sagði að ég væri blettur á hernum. En þegar ég var að kenna honum æfingarnar, leti ég hann fleigja sér flötum í fórarpittin á æfingarsveiðinu. En setni luta dagsins varð hann að verka fötin sín og fæja nappana svo að þið ljómuðu eins og tungli fyllingu og hann sati yfir þessu kófsveittur og stynjandi. Ég let hann aldrei frá stundlegan fríð. Þegar Líþjálfin hafði lótt í máli sínu leit hann með sigur brosi og sjálfbóðalíðan en sveik var fyrir svörum. Maður nokkur í þrítugust og fymtuherdeld, Kónítsjekka nafni, lendu einu sinni höndanum og svoleiði spöðli. Hann rak liðhjálfann í gegn og sjálfan sig á eftir. Það stóði læknablaðinu að liðhjálfin hefði haft þrjá tíu stungur á líkamanum. Svípaður aðbyrðu skeði í Dalmatíu fá einum árum setna. Þar drógu þeir fyrir barkan af liðhjálfanum og enn í dag veit engin hver drígði dáðina. Það er eins og lokuð bók. Menn vita ekki en það að hinn framliðinni liðhjálfi hétt Fjala og var frá drabána nála turnoff. Lóksmann ég eftir liðhjálfa á 75. hertilt reymúkanafni he þegar hér var komið hinn um lærdómsríku dæmisögum kom lítilsáttar bab í bátinn það heyrði sem sé þung og sár stuna frá bekknum þar sem lat sína yfirherprestur hafði fengið sér blund kirkjuhöfðingin reys upp í allri sinni dýrð gaf frá sér ímiskona búkljóð og spurði undrandi guðkvami til hvar er ég stattur þær eldhjálpar varð var við upprisu stríðsheitjunnar svaraðan aumjúkur herra yfirherrprestur iður tóknast að vera staddur í fangavagni undruna svip brá fyrir af ásjónu kirkjuhöfðingjan hann þagði stundar og reynt að hugsa sig um menn það bara engan árangur ferðalagans frá því hann var í veistlugnum um kvöldið áður og þar til hann vaknaði í vagninu er rimlagluggun og var eins og siglingi svartnættist þoku. Lótspurðan liðhjálfan sem stöðuð stóð auðmjúkur frammi fyrir honum og samkvæmt hver skipun hef ég verið tekinn á nokkurar skipunar herra yfirherr prestur. Kirkjuhöfðingin stóð á fætur fóra gangum gólf og nöldraði eitthvað um það að hann botnaði ekki dýr þessu. Svo settist hann aftur og sagði hvert erum við eiginlega að fara. Til brúkk er að yfir herprestur og hvers vegna erum við að fara til brúkk. Það er búið að flytja alla nýtugust og hertel þangað yðar frómheit. Guðsmáðunum fór aftur að velta því fyrir sér hvað fyrir hann hefði komið og hvernig hann hefði vilst inn í þennan vagn og hversu knið döðanum að vera að leið til brúk með nýtugustu fyrstu í fyllt varðsveitar. Hann var nú búin að ná sér svo eftir vímuna að hann kom auga á sjálfbóðalíðan, veksir að honum og sagði þér eru mentaður maður, geti þér ekki vapninga laust og að fullkominni reynskilni frætt mig á því hvernig ég lendi hingað inn, Það er guð velkomi, saði sjálfbóðalýðin vingjallega. Þér slófust í för með okkur þegar við vorum að fara inn í lestina á stöðinni í morgun, en því að þér voruð ofur lítið ríkaður. Líþjálfin horði á hann strangur á svip, satt að segja skriðuð þér inn í vaknin. Ég held áfram og brosti mildilega, og þar með var allt klappað og klást. Þér hölluðið rútaf og hann sveik þarna bröyt saman kápuna sína og lagðan undir höfuðið áður. Eftirlits maðurinn á síðustu stöð færði nafniðið þar á skrána yfir foringjana sem ferðast með lestinni. Þér voruð ef svom á að orðið komast óskila gemlingur og liðþjálfun okkar fer fyrir herrið fyrir bræðið. Já... Margt getur manninn hent á lífsleiðinni andvarpaði yfir sálnahyrðirinn. Þá var ég víst að fara yfir í fóringjavagnin og næstu stöð. Ekki vænti ég að þér hafið hugmyndum matmálstímanna hér. Engin fer mat fyrir við komin til Vínarborgar, herr prestu, saði Liðhjálfinn. Það voru þér sem lögðu kápunniðar undir höfuðið á mér var ekki svo spurði sálusorgarinn og sneri sér að sveik Guðlaun fyrir Verið þið ekki þakka þetta lítil hans að þið sveik Ég gerði ekki annaði það sem sér hverjum hermanni ber skilda til að gera þegar hann sér að yfirmaður hans hefur ekki dundur höfðinu og er auk þess ósjálf eins og hvítvóðungur. Ég er þölvanur að fást við herpresta því ég var einu sinni þjótt hjá otta og katt herpresti og hann var nú ekki stjettinni til skammar. Þeir eru sérlega gladlindir og góðhjartaðir menn herprestarnir. Yfir herripresturinn var róti timbræður eftir jörfagleðina kvöldið áður og fekk nú eðalindis kast. Andró dró upp vindlinga úr vasasýnum, böð sveik og sagði reyktu félagi. Því nest snera sér og sagði þú ert að fara fyrir herri eftir út af þessu lítilræði. Vertu ókvíðin, ég skal snarað heim og klakk fyrir þig. Þú skalt ekki verða fyrir neynun héski fyrir mínarsækir. Við sveik sagðan, ég tek þig að mér og þú skalt lífa eins og blóm í ekki En fyrir hvað sittur þinni? Herran rétti út sína refsandu hönd, hann saði sveik með frómum svip, eftir ég kom á seint til herdeldarinnar. Herran réttláttur og miskun samur hófi fram, tónaði yfirherpresturinn með hátíðan með þessu svip. Hann veit hverjum ber að og hverjum á að láta óhengt, en hvers vegna siti þér inn í sjálfbóðalýði, eftir ég umventist í hófmóð. Nú herran sló mig kaunum og gikt, saði sjálfbóðalíðin, þegar í losna úr prísundinni verði sendur í eldhúsið. Þeim sem herran refsar er higgilega refsar, saði kirkjuhöfðingin upp veðraður, þegar hann heyrði minnst á eldhús. Einnig þar geta fróminn menn komið hæfileikum sínum að framfæri. Í eldhúsinu eiga aldrei að vinna nema gáfaðir menn, Því að þar er ekki mest undir því komi hvernig svoðið er, heldur því hversu kryttið er blandað að mikilli nattni og ást á matgerðalistinni. Engin kæri sig um að fá nöytgripa fóður meistara fyrir eldarsvein. Yfirherrpresturinn þagði andartak en þvínast við að gann máli sínu að matar tilbúningi frá sjónarmiði gamla og nýja testamentisins þar sem löðar mikil áhæsla og dyrlegan veistlufagnar að loknum guðstjónustum og kirkjuháttíðum. Að því búnu baðan viðst að þetta syngja andlegt vers Og sveik sem sjaldan var vanur að láta ganga eftir sér en gæt hins við á stundum verið dálítið seinheppin gerðist forsöngveri og hófu bröst sína þarna trýtlar hófróðan frá hótanín á eftir enni klerkurinn með kláravín. En yfir herpresturinn lét þetta ekki sig fá hefðum við bara átt svo lítinn romdreytil mátti kláravíni missa sig saðan með mustirisvíp og við getur sem best verið án háróðunar hún gerir hvort þið er en að leiða breyska menn í freistni Líþjálfinn þreyfaðu ofan í frakkavasasinn og dorkaðu upp flatar romflösku. Herra yfir herprestur, sagðan hikandi, ef þér getið gertiður þetta góðu ég gerir mér alltaf góðu piltur minn, greip prestur hessilega fram í. Nú drek ég farar heill okkar allra. Jésús María stundi Líþjálfinn þegar hann sá að helmingurinn úr flöskunni hvarf ofan í prestin í einum teyg. Dæmalaui, syndaselur eð þetta, sagði herpresturinn brosandi og depplaði augunum framann í sjálfbóðalíðan. Hann leggur guðsnafn við ég að góma. Það veitir ekki af herran leggja á hann ofilið þar refsíngu. Aðsú mæltu saupan hressileg og flöskunni á ný rétti sveikana síðan og sagði valdsmannslega eigðu börnin sveik. Strýð er stríf, sagði Sveig, vingjarlega við liðhjálfan, um leiðum hann rétt honum tóma flöskuna, en hinn síðar nefndi glátti á hana útglendum augum ný heinds manns. Svo læt ég mér renna í brjóst, þangað til við komin til Vínarborga, sagði yfir herpresturinn, en þá verðið að muna eftir að veitja mig. Svo að ég kann sér að sveik og sagði, þér farði eldhúsið og sætið mat handa mér. En þér geti sagt að maturinn sé handa latsýna yfir herpresti og, og sjáuðum að ég fá að minnsta kostið tvöfaldan skamt. Auk þess eina vínflösk úr búrinu og fullaskál af rommi má vera stórskált. Það er laðsýn að í vasana, eðla vín, saðan við Líþjálfann. Það stendur svo á fyrir mér núna að ég hef ekki smá peninga á mig, láni mér eina krónu. Þarna fáið þér krónu í forgreyslu fyrir hlaupinsveik. Láni mér krónu í viðbóta, herra Líþjálfín. Þessa krónu fáiði sveik þegar þeir eru búin að koma þessi kring á viðunandi hátt. Sjáu lík höfum að ég fái vindla og vindlinga Ef þeir eiga súkulaði þá fáið tvöfaldan skamta því En fremur reikta tungu og gæsalífur Fáið þeir ost verði þeir að sjáum að fá miðjun á rostinum Aðsvo meldu hallaði herprestinu sér á bekkin og rauð innan skams Ég vonas að þið sjálfbóðalíðin við liðþjálfan að þið sjöðu fullkomlega ánáður með þetta tökubatniðar. Það virðist dafna príðilega. Það er sem að þið segir búið að venni hann sveik inn í, hins vegar tóttar hann pelan ennþá. Liðþjálfin hugsaði svo um andartag en svo leta hann að fljóta og sagði með mynduleik þetta er mesti labbakútur. Þetta með smá sem hann átti engasæði sveig minnir mig á múrarana nokkult frá Davidsi með Hann átti aldrei smá peninga heldur og loks var svo komið að hann var á bóla kafi skuldum og var tekin fastur fyrir fjársveig. Hann eiddi alltaf 100 köllunum og átti svo aldrei smá Í 705. herdeldsæðina varðlöðunum var einu sinni höfuðsmaður sem eittu öllum sjóði herdeldarinnar í svall. Þetta bar til fyrir stríð og hann varð að hýpja sig úr herdnum en nú er hann orðin höfuðsmaður aftur. Hins og hann varð fótgöngulíði einn í Serbíu nýlega skotin fyrir það að hann átt á einum degi mat sem átti að endast honum í þrjáðdaga. Það kemur ekki þessu máli við, sagði Liðþjálfinn, en hitt þykir mér hart að gengið að slá fátækan Liðþjálfa um túkall og borgan sennilega aldrei. Hérna er krónkallinn, sagði Sveik. Ég hef engu löngun til að auðgæm mig á íðar fjö og ef hann gefa mér hínakrónuna, skuliðu fá hana líka svo þið farið ekki kjökra. Þér ættu að vera hreikin yfir því að, að yfirmaður í það skuli byrjuður að lána sér peninga. En sumir menn verðast aldrei kunna að sjá sómasinn ef þér eruð ókristilega eigingjart maður. Þér er aðeins um að ræða skitinn tungall. Mér þættu gaman að sjá framan í þurr ef þér ættu að fórna lífinu fyrir yfirmað niðar. Yfir. Segjum til dæmis að hann lægi særður á vígvellinum og þér ættu það bjargónum og beran hann í fanginu í dinnýjandi kúlnaregni. Þér myndu geri buksutnar, balvaður amlóðin, sagði sjálfbóðalýðin. Þeir eru margir sem geri buksutnar í orustu, sagði einna valið honum. Nýlega sagði mér félagið minn frá Budiðjóvitsa að hann hefði gerð þri svar í buksutnar í einni árásinni. Og þegar henni var lókið voru allir í herdildinni með blöytan botnin, maður hefur ekki hugmyndum fyrir það er komið. Stundum, sagði Sveik, getum maður fengir velgu eða ræpu af því sem fyrir augum ber, eða ég fyrir einhverja veiki. Einu sinni sagði hermaður höfð sem í se, sem hafði verið sendur heim frá vikstofan og sér til hressingar, mér frá því að hann hefði lent í návígi þar sem barist var með byssustingunum. Ekki veit minnmaður fyrir til en rúsneskur hermaður stendur fyrir framanan, blár sem hel og dýgur sem nöyt með óurlegan vesaldar droppa hangandi niður úr nefinu. Ekki hefur rússinn neinn umsvíf heldur ræðst á minnmann sem verður svo bimbult þegar hann sér droppan að hann leggur á flóta og hleypur til næsta sjúkastýlis þegar þanga kom var hann með 40 stiga hita og yfir sendur heim með fyrstu ferð sé til kvíldar og hressingar. Var þetta óbreyttur fótgöngu liði eða liðþjálfi, spurði sjálfbóða liði. Það var liðþjálfi, hann sagði Sveig Kispus laust. Þetta hefði líka geta komið fyrir sjálfbóða liða, sagði liðþjálfin, og þóttist með þessu hafa stundið laglega upp í fjandmannsin. En sjálfbóða liðin tók það ekki nærri sér, heldur hallaði sér út af á bekkin og fjekk sér dúr. Lesti nálgaðis nú vínarborg og þeir sem ekki höfðu lagt sig út af gengu út af gluggunum og horfðu á gatta við skýrðingarnar umhverfis borginna. Það er reglu sem er nú allu hér, særi Sveik, þegar hún var lítið á skotgrafirnar og výkýrðingarnar. Allt er í fullkominni röð og reglu. En ég er bara eins og hættur um að vínar prófa að rýfi byggsutna sínar þegar þeir eru að klifri við gyrðingarnar og kvöldsneti sínu út úr borginni. Það verður að minnsta kost að gæta fullkominar varúðar. Annars er vín stórmertileg borg, áfram. Hugsiðið ykkur til dæmis öll villidýrin í dýnagarðunum í sjönbrunn. Þegar ég var í vínaborg fyrir mörgum árum þótti mér langskemmtilegast að horfa á eppakettina. Þá var ekki heldur dónarlegt að sjá keisarafjöldskilduna. Komið er til keisarahallarinn að spurði liðþjálfinn. Og ekki vil nú segja þaðan, sagði Sveik, en maður sem átti það leiðum, sagði mér að þar væri allt flúrað og pýrumpárað, engum og sérilegi væri hallargarðurinn fallegur og prinsessutnar eins og mýja og mítið skán. Þegar til Vínarborgar kom fór Sveik óðara að reka erindi yfir herrprestins sem hann gerði að mítið til samviskusemi, En þegar hann gekk yfir játbrautarteinan að koma nöga á Lúkas höfusmann sem gekk þar fram og eftir og var að bíða eftir því kort nokkur ætur biti eða eftir handa sér í herfóringabúrinu. Hann var í mestu þrengingum um þessar mundir því að hann og kyrsner höfusmaður höfðu sameginlegan þjón sem einungis hirtu um kyrsner en létt Lúkas sitja á hakanum. Hvert allir með þetta sveik spurði höfusmaðurinn þegar hann sá Sveig með fullt fangið af allstins kræsingum sem hann hafði klófest í fóringjabúrinu. Sveig var dálítið hvert við en áttið þessu óðara og svaraði með himnesku brosi til yðarherra höfuðsmaður en ég veit ekki í hvaða vagnýðir eruð og auk þess kann að vera lestastjórin sé því andvígur að ég fari með yður en hann er mestu þorpari. Lukas höfðus maður horfði spurnar augum og sveik sem sjaldi áfram á sinn vingjarlega hátt. Það er ekki vaf á því að maðurinn er spluttmenni. Þegar hann var á eftirliðsferðum lestina tilkynnti í honum að klukkan veri orðin ellef og ég væri búinn að taku drefsinguna en hann sagði að ég væri best gemdur þessin ég væri. Ég gerði yður þá engan neysu á meðan. Píslar vætti svipi brá fyrir á andlíti sveik þegar hann bætti við eins og ég hefði nokkuð tíma gert yður neysu. Lukas höfðs stundi þungan. Neysu hef ég aldrei gert yður, hélt sveik áfram. Er hafið eitthvað smá ræði komið fyrir hefur það verið einskjær tilviljun, hreittn og klár guðs vilji eins og vanið tjekk gamli frá pelrín og sagði þegar hann var settur inn í færtugasta sinn. Farðið nú ekki að gráta, sveik, minn, sagði Lúkas höfusmaður þegar þeir nálguðust foringjavagnin. Ég skal kippa þessu öllu í liðin svo að geti verið hjá mér. Ég er alls ekki að gráta, herra höfusmaður, sagði sveik, en mér finnst það fjandi hart að við skulum vera óhemmingu sömustu mennitnir í þessum her og undir sólinni og hvorfur skuli hafa til þess unnið. Verði rólegur, sveikminn. Herra höfusmaður, ef það væri ekki andstætt herreglunum, myndi ég tilkyniður að ég get alls ekki orði rólegur. En eins og ástættir, neyðist ég til að látu við vita að samkvæmt skipu nýðar er ég döður rólegur. Skríði nú inn í vagninsveik. Tilkynið hér með herra höfusmaður ansæði sveik að ég er þegar komun á fjórafættur. Kyrð næturinnar kvildi við setjulistöðunum í brúk. Hinn er óbreyttu hermenn að hrýð skulfu í skálinn sínum en í fóringaskálunum var svo heitt að þar var opna alla glugga. Nýr í dalverpinu við leita sást bjarmi af rafljósunum í hóruhúsunum Glömbæ sem Stefán Erki hertog í heiðraði með heimsók sinni árið 1980 þegar hann var viðstættur herravingandan miklu við sóbran. Þar var einnig hinn daglegi samkomustafður fóringjanna en þá gam áttu ekki óbreyttir hermenn eða sjálfbóðalíðar stíga fæti sínum. Þegar þeir áttu erindi til næsta þorps fóruðu þegir í Glömbæjar sel Þaðan sástu bjarmi af grænum ljósum. Í einum foringaskálanum satt Sveika næturlegi og beigð eftir Lúkas höfusmanni sem hafði farið um kvöldið í leikúsinni í borginni og var ekki komin aftur. Sveik satt á rúmi höfusmannsins en á borðinu anspæinu sonum satt þjóttn Vendsels sveitarforingja. Sveitarfóringin hafði snúið eftir til hertildarinnar eftir að hann hafði sannað óhrækjanlega fullkomu getuleysi sitt við Darínu í Serbíu. Sagan hermdi að hann hafði látið eðileggja fyrir sér Pontón Brúna áðurinn helmingurinn af lífi hans var komin yfir ána. Þá var hann gerður að yfir manni skotlíðaskólans í Kiraja Hít og átti auk þess að vera gjaldkéristofnunarinnarinnar en þar fór allt í hund og kött og nú ætlaði sveitarfóringin að koma undir sig fótónum og ný. Herbergi Lukas og Vensels voru á sömu hæð. Þjóttinu Vensels sveitarfóringja Nikolasik lítið ótrútlegt og rauðbyrkið mannpeð dinglaði fótónum og létt móðan mása. ekki skiljir í því að sá vera komin. Gaman þætti mér að vita hvað hann er að göldra stalla nætur. Ekki hefði mátt minna vera en hann hefði fengið mér líkilinna að herbergjunum svo ég hefði getað látið fara vel um mig og fengið mér ofurlítum brjóstbæti. Hann á byrður að vínu minni hjá sér. Þeir segja hann steli skaut sveikinni en hann var að reykja í makindum vindlinga húsbóndasins Því að höfðusmaðurinn hafði harðbannað honum að bræla pípu í stofinni. Þú hlýtur að vita hvað að næri þetta vín. Ég fer þanga sem hann sendir mig, sagði Nikolás Bljúri rödd. Hann fær mér skýrteini og ég fer og heimta vín handa sjúkrahúsinu og fer svo með vínir heim. En myndirðu stela herdeildar sjönum ef man skípaiði það fyrir sveik þú ert nógu spurt núna en þegar hann er heima skelvurði eins og espilauf. Nikolas pirði svínsk glyrnum sínum framan hans sveik og sagði ég myndu nú hugsa mér tvisvar um áður ég gerði það. Þú hefur ekkert leyfi til að hugsa áfla kálfurinn við sagði sveik. En Steinn þagnaði svo því að dyrnar voru opnaðar og Lúkas höfusmaður kom inn Hann var sýnilega yngar góðu skapi því að húfan var öfug á höfðin á honum Nikolasek var svo lemagna af stjálfingu að hann komst ekki ofan að borðinu en hilsaði sitjandi, allt í og reglu, hér eins og vantir sagði sveik, hermannlegur og svíp með vindlingin í munnvítinu Lúkas höfuðsmæður veitti því enga athygli en gekk nokkurn vegin þráð beinta Nikolasek sem starði á höfuðsmannin og hjælt hendinni stöðugt í kveðjustellingu. Ég heiti Lúkas höfuðsmæður, hvað heiti þér? Nikolasek var gersamlega klumsa. Lúkas náði stól, dróan að borðinu, settist og sagði sveik, náði skambisuna mín hún er í töskunni. Nikolasik steinþægði meðan sveik leitaði í töskunni og horði óttastlegin á höfusmanninn. Hefðan áttast sig á því að hann satt ennþá á borðinu, myndan vafalaust hafa fengið krampa af stjálfingu. Hvert jöfulinn heiti þinn mann tétur æpti höfusmaðurinn? En Nikolasik gata ekki opnað þverrifuna. Seidna sagðan hann hefði orðið gersamlega límagna við þenni óvæntu komu höfusmaðansins. Hann ætlaði að renna sér ofan á borðinu en gatað ekki og hann ætlaði að svara en var klumsa. Herra höfusmaðu, sagði Sveik, skambis hann er óhlaðin. Hlaðið hann að Sveik, við eigum enginn skotfæri, herra höfusmaðu, sagði Sveik, og auk þessi tæplega við eiganda skjótan borðinu. Annars ætla ég að mér að kynna mannin. Þetta er Nikolássök þjóttn Vensel Sveitarfóringja. Hann verður alltaf klumsa þegar foringir er á næstu grösun og yfirleitt er hann engin mælsku maður. Þetta er sem að þau segir, amlóði, skussi og litda. Vensel Sveitarfóringi lokar alltaf fyrir honum herberginu þegar hann fer í borgina og svo verður þessi græspítur að hýrast inn í húnum þjónunum til skiptis eða framkomaðans væri skiljanlegt ef hann hefði gert eitthvað af sér en nú er ekki því að helsa Sveig skilpti og á málrómiðans mátti skilja að hann fyrirleit innilega þjón vensel sveitarfóringja bleiði mennsku og fullkominn skort á hermannlegri framkomu leiði þér hjalt Sveig áfram að ég þefa vonum að svo mæltu drófan Nikolási gofan á borðinu Leta ná jafnvægi og þefaði af buksónum hans, ekki ennþá tilkynnti sveik, en það kemur bráðum á ég að flegi honum út. Já, flegið út, sveik. Sveik leiti Nikolasvik fram í ganginn, halladi eftir hurðinu og kvíslaði áðanum þarna bjargaði ég lífið innu gapugsinlinn, þegar vensel sveitarfóringi kemur heim Skaltu lauma að mér einni vínflosku ánþess mikið ber á. Það er dagsatt að ég haf bjarga lífið þínu því að þegar minn maður er fullur veit hann ekki hvað hann gerir og enginn kann lagið á honum nema ég. Ég er, já þú ert mest í meina sögður, sagði Sveik af sannfæringu. Tiltu þér á þröskuldin og byttu þar þanga til vensel sveitarfóringi kemur. Nú er nóg komið af svo góðus að því höfðus þegar Sveig kom inn. Ég þarf að tala við þú Sveig og ég ætlast til þess að þið hlustið á mig útúld úr laust. Því að til Kira Jajit er ekki svo. Það er gata sem heitir Soproni Útsa. Það er best að þið skrifi nafnið á blað. Í húsinu númi 16 við þessa götu bíl Ungverji sem heitir Kakonji. Á neðri hæð hússins er búð þar sem seldur er rjóma ís. Klukkan tíu í fyrra málið farið þér til þessa hús, gangi ráð beint upp á evri hæð og fáið frú kakon í þetta bref. Lukas höfðs maður hendin í brjóstvasan, dró upp umslag án utaná og fjekk sveik. Þetta er ákaflega vandasöfum sendifærsveik hjáttan áfram. Aldrei er ofvælega farið í þessum sökum eins og ég ætti að vita manna best. Ég treisti þí að þi að þi skili bréfinu réttum viðtakanda. Munið að frúin heitir Ethelka. Skrifuð hjáður frú Ethelka Kakonji. Ég legg auk áherslu það en þá einu sinni að þær verði að koma bréfinu til skila án þess nokkur verði að svar nema hin rétti ælli. Svo verði þér að biðja eftir svari. En hvað á ég að gera herra höfusmaður ef ég fæ ekkert svar, þá verði er að gera frúnir skiljanlegt að þeir verðið að fá svar. Annars er ég orðin döð þreyttur, ódrottin með þessi býst sem við drökkum. Upphaflega hafði Lukas höfusmaður ekki haft í hyggju að tefja lengi í borginni. Hannaði þarrið ángar í þeim frómatilgangi að hlusta á söngleik í leikúsinni í Kýraja hýtt en þar líku gýringastungur aðallflutverkin. Í dansinnum liftu þær fótonum á vígst og þar að þær höfðu engar mittistýlur og pimberuðu þær öll sín lendarmál fyrir leikúsgestunum sem voru mest megnis úr fóringaliði hersins og horfðu á þær gegnum sjónauka. Í hlýðinu eftir fyrsta þátt hefði Lúkas höfðusmaður veitt eftirtækt ungri frú sem hafði komið í fylg með miðaldra manni til fata geimstunar. Hún var hátöluð og sagði manni sínum sem var ungvergi og þýsku að þau eruð að fara strax heim. Hún vildi ekki horfa á meira að þessu tagi. Maður hennar sagði jáalskanmi, ég er þið sammála, þetta er í sannleika sagt mjög ósmekklegt, það er anstikilegt, sagði frúin æst. Madur hennar lagði sjál yfir herðarenni, augu hennar liftruðu af æsingi yfir því blíðunaleysi sem hún hafði verið sjónarvottur að stór dökk augu sem fóru vel við fallegam vöxtennar. Hún leit á Lúkas höfusmann og sagði um leið andstikilegt í einu orði sagt viðurstigð. Þetta varð upphaf að ofurlittlu æfintýri. Fata gæstu konan frættan á því að þetta væri hjónin Kakóník. Maðurinn vestlaði mið í og þau öttu heima í Soprónni útsja nummer 16. Að hann býr með frú Etelko á evri hæðinni, sagði Fata Gesslukonan, eins og þau læfður ástamilari. Hún er þísk en hann er ungvergi. Hér ægir öllu saman. Lúkas höfus maður snaraði stefni í frakkasinn og fór. Í veitingahúsinu Albrecht Erkihertogi hittan nokkra fóringjáun í 21. fyrstuherdild. Hann var þögul það sem eftir var kvöldsins en drakkst leytu lust meðan hann að var að sjóða saman brefið til þessara ströngu síðavöndu frúar sem hafði töfraðan meira en stelpunæpunnar á leiksvíðinu. Hann var í ágætu skapið þennan gekkin í knæpunna kross Stefáns helga. Þar fekk að sér herbergi rak út rúmenska stelpu sem bauðst til að fara á röllu og dansa fyrir hann heimtaði skriffæri ásand flösku af koniæti og skrifaði eftir nákvæma yfirvegun eftirfarandi bref sem honum fannst engar vel samið náðuga frú ég sá í leikhúsinu í gær söngleik sem viðkvæmum tilfinningum í þar varum megn að þóla ég horfði á íður meðan fyrsti þáttur var leikinn íður og eigin mann íðar ekki dugar að sútada hugsaðu höfðsmöðurinn hvaða leifi hefur þessi gljára kæði apaköttur til að sofa hjá svona indislegri konu best gangaði með otti og egg hann hérði áfram að skrifa maðurinn íðar horði með væmnu lostabrosi á það sem framfor á leiksvíðinu og vakti viðbjóð yðar náðuga frú sem vonlegt var því að það var ekki list heldur anstikilegasta vanhelgun á viðkvæmustu tilfinningum manna Nú er bært að koma þess að efninu, hugsaðu höfusmaðurinn náðuga frú Þið er þekki mig ekkert og samt er ég heiðanlegur gagpartiður Ég hef þekkt margar konur um æfina en engin þeirra hefur töfrað mig og sama hátt og þér. Smekkur og lífskóðanir er í fullkomnu samræmi við smekk minn og lífskóðanir. Ég er samferður um að madurinn íðar er ákaflega og teimir í leikús til þess eins að horfa á sýningar sem aðeins falla honum einum í geð. Ég er ærlegur madur og hreinskílinn Ég venga löngun til þess að sletta mér fram í engamál annara, en ég þrái aðeins að fá að tala einslega viðjúður um hina sönnulist. Það er ekki hægt í gist í húsunum, hugsaðu höfusmaðurinn. Ég neyðistist til þess að lokana með mér til vínaborgar. Ég verð að fá orlof. Ég gerist því svo djarfur náðuga frúa byðjuður að koma til móts við mig svo að við getum stopnað til nánari kynningar. Vafalust sinnir þér ekki þessari bónu manns sem fer mjög bráðlega út á vývöllin og þráður að meiga í gný orustunnar geyma í hjarta sínu fagra minningum um konu sem skildi hann jafnvel og hann skildi hana. Lífið mitt hangir á bláþræði og er algjarlöga komið undi svari í Hann skrifaði napsitt undir brefið drakk í botn og baði maður af flösku meðan að kvóldi í sig úr einu glasinu af öðru úteltan rönnverulegum tárum yfir nýðurlagi brefsins. Klukkan var orðið nýju um morgunin þegar Sveik vakti höfusmannin með svo feldri morgun hverju Herra höfusmaður, nú hafiði svo við yfir yfir einu sinna en þá og ég er að leggja stað með brefið til kýra ég hít Ég vaktiður fyrstu vakningu klukkan sjö, annarri klukkan hálf átta og þriðju vakningu klukkan átta. Þegar hínir fóringjarnir fór út á æfingavellina, snjöru þér yfir til veggjar eins og þetta kemur yfir ekki við, en Guð komi til herra höfusmaður. Höfðsmaðurinn ætlaði nefnilega að snúa sér til veggjar enn af ný en sveik þreyf í hann hristan óþrymilega og öskraði Herra Höfðsmaður, ég er að fara til kýra hít með bréfið Höfðsmaðurinn gapti, ha, bréfið, já, bréfið mitt en fari nú laglega að sveik og munið að þetta er lendarmál hernaðar lendarmál nærið því að segja Höfðsmaðurinn sveipaði aðsir bregkánunum og lagðist til svefns á ný en sveikur öllti af stað til kýraja hýt. Sennilega hefði sveik gengi vel að finna svo próni útsa númer 16 ef hann hefði ekki verið svo óheppin að mæta gömlum hermanni voditska að nafni á leiðinni. Voditska þessi hafði á sínum tíma á teima í Prag Og þar að leiðandi var ekki um að ræða í gleði endurfundanna en að fara inn í knæpuna svartisauðurinn í brúk þar sem gömul kunningjakona þeirra rúsenska að nafni varð herna. Þetta var sérlega greiðasömstúlka og allir teknasku sjálfbóðalíðarnir í hernum skulduðu henni fyrir hitt og þetta. Um þessar mundir átti voditska sem var gamalt fjárglæframadur vingott við hana og hann var sífælt að minna teknasku sjálfbóðarlíðana á að hætta sér ekki út á vívöldlin fyrir að þeir höfðu greitt skuldsýna. Ákvaða leiðertu félagi spurði Votitska þegar þeir höfðu dreift á vínunu. Það er hernaðar lindamál, sagði Sveik, en ég ekki trú að þér fyrir því sem gömlum vínju og félaga. Fínastur romsaðan upp úr sér öllu lindarmálinu. Og vodnitska listi því yfir sem gamall hermaður gæti hann ekki yfirgefi sveik í þessum þrengingum. Þeir skyldu því fara báðir og skila brefinu. Þeir rifjuðu upp gamlar minningar og tímin var fljótur að líða. Þegar þeir fóru úr knæpunni svartisauðurinn að aflýðandi hátegi voru þeir færir í flestans sjóð.